Його, безперечно, пив воду. Вони дві заглибини, напевно, від колін, коли нахилявся. А де ж відбитки рук? Ага ось вони з протилежного боку. П'ятерня ні року. Букет скимлив і порвався вперед. Ми з Яковом озирнулися. За деревами їхав наш газик, і побігли далі. Те, що втікач завернув до джерела, свідчило, що він знає цей ліс. Ото ж вони не гастролери. У мене навіть трохи покращив настрій, Бо все одно грабіжники подадуться до міста. А там, поміж дерев, помітив неглибокі круглі лунки, порослі травою. Мабуть, у цьому місці колись точився запеклий бій. А ж, Яків розповідав про партизанський табір. Ось куди вели сліди. Поміж дерев чорнів товстий обгорілий дуб. Олекса, стій, притримай букета, наказав пазов Кузьменко. Я підійшов до дуба, ховаючись за березами й липами, зиркав під ноги, щоб не наступити на суху гілку. Заскреготіла сорока, набридливо, наче когось попереджала про небезпеку. Я оглянувся, яків і Олекса обережно йшли за мною. Букет, припадаючи до землі, нетерпляче сіпався вперед. Воно і зруйнована землянка. З заліщинових кущів я пильно обдивився галявину. Нікого. І нічого підозрілого. Ми не поспішали. Постоїли кілька хвилин, сторожко прислухаючись і уважно оглядаючи кожен кущ. Потім я перебіг до товстого ясена, подав Олексію знак, щоб прикрив мене з тилу, і тоді вийшов. Пускай букета! Пес заметушився по Галявині, потім ліг біля ніг Кузьменка і заскавулів, віддано дивлячись на свого провідника. «Що з ним?» «Не бере сліду», – Олекса почувався ні в сих, ні в тих. «Дивно? Не міг же злочинець злетіти? Адже саме сюди прийшов? Як же він зник? І чи зустрілися тут грабіжники?» «Ми почали ретельно вивчати Галявину». Добряче затоптану і засмічену. Скрізь розкидані клапті газет, корки від пляшок, консервні бляшанки, недопалки, обгорілі сірники. Натрапили на свіжу купу попелу і дрібно подерту фотокартку. Коло замшили деревини, скалки скла. Я подивився скрізь і здивуванням відзначив, що скло збільшувальне. Очевидно, від окулярів. Знайшли п'ять чорних невеликих гудзиків. З краю галявини помітив прим'яту траву, наче від коліс мотоцикла. В одному місці дві глибокі ямки, явний слід від підпірки. В другому збоку одна. Я тихо свиснув. «Що там, Арсене?» – схопився пазл. «Здається, тут були мотоцикли». «Ось чому букет не бере сліду», – розчаровано протяг Кузьменко. Хитро придумали мерзотники. На стежці доглявний свіжий відбиток покришки. Знайомий малюнок протектора. Ява. Точно. Далі відбиток вущий і малюнок інший. Такі два мотоцикли. Куди ж вони поїхали? Судячи з того, як грабували і тікали, досвіду їм не позичати. Знали, що повертатися до міста небезпечно. Вихід? Сховатися в найближчому селі, де ніхто не знав про вбивство Мене насторожувала кількість спільників Власник будинку Двоє на мотоциклах Один із вбивцею Надто багато Злочинці не люблять ділитися здобиччю, До того ж, два мотоцикли неминуче привернуть увагу Поміж деревами замихтів наш газик я склав долоні рупором і гукнув Бунчук, Бунчук. Газик спинився, з нього вискочив сержант, виймаючи пістолети з кобури. Я мимоволі посміхнувся і помахав рукою. Підійшов до водія. Микола сховав зброю. З'їжиться з, з опергрупою. Біля джерела є сліди. Хай зроблять зліпки. Нам ніяких повідомлень. Майор Скорич цікавився. Почекаєш нас на шляху. На Галявині Пазова й Кузьменка із букетом не було. Я зупинився біля землянки. На ній зверху лежали свіжі гладіолоси і айстри. Хто їх поклав? Злочинці не вшановують пам'ять загиблих. У щілині, колишньому вході до землянки, помітив якусь жовту довгу річ. Струмив руку, намацав м'яке. І коса, білява коса, «Злікоть завдовжки! Звідки ляж вона тут? Чи я? Ну і заковика!» Позавлю загарчав букет. «Арсене!» – покликав Кузьменко. «Ходи сюди!» Озирнувся. Між зеленим листям сірів кашкет Олексій, і виднілася русява голова Пазова. Що трапилося? Букет тримав у зубах поношену сандалету і метиляв нею, намагаючись роздерти. «Невже того, що поранив загату, Хто зна? Може, приміряв?» – сказав Яків. «А це що в тебе? Коса? Знайшов у землянці? Мотоцикли і залишне взуття? Коса? Я нічого не розумів. Хоч Олекса багатозначно поглядав на мене. Здогадувався, про що він думав. Мовляв, Узу убивця чиїсь черевики, щоб збити нас з пантелику. Вірно, коли б не мотоцикли. Невже тут був хтось раніше?